Та Софію це не збентежило. Довкола бояв сад з екзотичними, як на її північний смак, фруктами, персиками, абрикосами. Їла вона цю безкоштовну посмакить у неміряній кількості. Дерева і ті дивувалися, як можна вмістити в одному шлунку стільки фруктів. Максимові батьки, прості, добрі люди, припали Софії до душі. Прийняли її всупереч побоюванням приязно. З матір'ю Максима вона розмовляла часом навіть одвертіше, як і з власною. «Софія, чому ти не привезла донечку?» – м'яко дорікала секруха. Хай би дитина в морі поплавала, фруктів поїла Наступного року привезу А поки що незручно Я і так не дуже собі уявляла, як тут усе Вам, напевно, нелегко було Жінка з дитиною старша за вашого сина Та ні, ти помиляєшся Максим у нас такий, знаєш, такий правильний. Ми вже почали побоюватися, що він зовсім не ожениться. Досі навіть дівчини не мав. Та слава Богу, знайшов собі пару. Приїхав минулої осені, каже, «Тату, мамо, я одружуюся, у неї дитина». Будете заперечувати, піду з дому. Ми з батьком, ані слова. Він у нас колись що вирішить, кремінь. Хіба? Мені здалося, що Максим лагідний, добрий. Любить він тебе, тому і лагідний. А всередині кремінь. Добре. Намагатимуся, щоб коса на кремінь не натрапляла. Добігав кінця серпень. Море все ще лагідне і тепле прощалося зі своїми новими друзями. Час додому. Скоро початок роботи, навчання. Максим залагодив справи в інституті, попрощався з друзями, батьками. І ось уже поїзд, форкаючи і пурхаючи носом, повіз їх подалі від тепла і відпочинку. Після нічної посадки метушні, поки Максим, батько і старший брат вантажили до вагона численні клунки, пакунки. Ящики з фруктами, банки з варенням Софія вранці довго відсипалась Ледве розплющивши очі і піднявши важку Нему після весело проведеного вечора голову від подушки Відчула сильний напад нудоти Напевне повернулася стара хвороба в дитинстві її страшенно закачувало в транспорті – в автобусі, в машині, в літаку. Щодо поїздів такого раніше не бувало, але ж усе колись трапляється вперше. Софія підвелася, спробувала потихеньку подолати неприємне відчуття. Та враз виявилося, що всередині у ній дуже багато чогось зайвого, з чим доконечно необхідно негайно попрощатися. Отож, затиснувши рота, вона щодуху помчала до вбиральні. «Що з тобою, сонечко? Може, з'їла щось?» – розхвилювався Максим. Може, тобі фрукти зашкодили? Може, з'їла, а може, щаслива усмішка випливла на обличчя раніше, ніж вона збагнула, що може? Невже?